І йшла не сама, а з Василакієм, і мені зовсім не було страшно. А питала я за всіх, і за тебе, і за Степана, і за Ілю, і за... Вона на мить замовкла і знову кинула погляд на Добриню. Скориставшись цієї паузою, воєвода з лукавинкою в голосі закінчив. А вже ж і за Добриню. Тільки мені чомусь здається, що найперш за нього. Таточко, який бо ти? Е, що правда та не гріх, махнув здоровою рукою Дмитро, і зразу ж посуворішав. Але я забороняю тобі з'являтися там, де небезпечно. Зразу ж повертайся додому, а Добриня проведе тебе. Таточку. Та Воєвода вже підвів очі на Добриню. Проведи я, хлопче, щоб не боялося. А по дорозі зайди в собор Святої Софії, розшукай ієромонаха Єникія і дізнайся, чи переховав він у надійне місце бібліотеку князя Ярослава і куди. А якщо не переховав, то скажи щоб зробив це негайно. «Іди і не барися. Монгали з зореє знову розпочнуть приступ, і ми повинні стягнути сюди всі свої сили. Іди!» Добриня був страшенно вражений словами воєводи. У дещо жартівливому тоні він перед усіма присутніми розкрив сімейну таємницю кохання дочки Янки до нього простого смерда колишнього монгальського полоненика і не тільки розкрив, а й схвалив. Бо що ж це як не наказ провести її додому і повернутися з ранковою зарею? Але ж що це все означає? Чому Дмитро так явно розкрив Янчину і його таємницю? Чому створбувався доле бібліотеки? Чи не думає він, що кияни не стримують ворожого натиску? Невже не сьогодні-завтра Київ упаде? Охоплений цими тривожними думками – Добриня швидко вклонився і мовчки рушив до виходу з тісного приміщення вежі. На сходах оглянувся. Янка йшла за ним. Він схопив її за руку. — Янк, Яночко, люба моя, я такий радий, що знову бачу тебе! Не стримав він почуттів, що переповнювали його. — Я теж добре, — кушепнула дівчина, — я теж. Але батько каже, правда, тут дуже небезпечно. Я не сліпа бачила, навіть стріляла з лука. «Ну от, так і загинути можеш. А ти? Навіщо ж мені тоді жити?» Він допоміг їй зійти на землю, і вони, взявшись за руки, попростували нагору до собору Святої Софії. Єромонаха і Яникія знайшли відразу, як тільки заглянули до приміщення бібліотеки. У великій кімнаті з порожніми полицями було напівтемно. Тільки в дальньому кутку на столі коптів недогарок свічки, а біля нього – над аркушем пергаменту схилилася чубата голова ченця. Наскрип дверей чернець відклав перо і, підвівшись, пішов на зустріч. «Які пізні гості! Мир вам!» «Мир дому цьому!» – привітався Добриня. «Ми від воєводи Дмитра. Це його донька Янка, а я – Добриня». І єремонах перехрестив їх. «Що ж вас привело до мене?» «Бібліотека, отче!» Воєвода просив запитати – «Чи переховав ти її безпечне місце і куди?» І некий пильно глянув на обох, зморщив лоба. «Бібліотеку я переховав, бачите? Порожнє стало тут, а було стільки книг. Вся мудрість людська лежала на цих полицях, а тепер пустка. Де ж ти заховав їх, отче?» «Де заховав, не скажу. Книги дорожчі за золото, не скажу». Добриня скипів. «Але ж воєвода просив дізнатися». Воєводі скажу, єпископи скажу, а більше нікому, суворо відрізав її Романах. Їм належить знати, а вам ні. Я ось написав, де заховав книги, і записку цю покладу в тайник. У кожному соборі, в кожній церкві та монастирях є такий тайник, про який знає тільки Владика та князь або Воєвода. Якщо я загину, Владика прочитає. А якщо й він загине, воєвода знатиме. Хтось із нас трьох, хто залишиться. А хіба так сутужно на валах, невже окаянні візьмуть Київ? Не знаю, глянув на Янку Добриня. Не знаю, але сила у них велика. Все в руці Божій, перехрестився Єромонах. Ідіть. Добриня і Янка зачинили за собою двері, вийшли за ворота і повернули в темний провулок. Тут Янка зупинилася, схвипнула і, впавши, Добрині на груди раптом зарядала. Добрині старопів. «Янко, чого ти? Що з тобою?» Дівчина заредала ще дужче, притиснулася щекою до його кожуха. «Добрику, добрику!» – вигукнула крізь сльози. «Та невже ж це всьому кінець нашому життю, нашому щастю, нашому коханню? Боже, навіщо ти караєш нас? За які гріхи?» «Ми ж нічого не заподіяли поганого, ні тобі, ні людям, ні тварям земним, Боже, ми ж не нажилися!» Добриня обняв її, гладив плечі, що зригалися від плачу, цілував мокрі очі і щоки, заспокоював, умовляв, як дитину, що перестала плакати. І Янка поволі затихла, щільніше притулилася до його грудей і довго так стояла, мов мала пташка в його обіймах, а потім сказала Тепер ти бачиш, добрику, яка я провидеться. Душа моя відчувала, що спіткає нас лихо. Ось чому я просила тебе в останню хвилину, якщо виживу, скоротити мені віку, щоб я сама не накладала на себе рук, бо то гріх великий. І зараз прошу тебе, милий обцім, не відмов. Ліпше мені відразу загинути, ніж мучитися у чужинській неволі. Ну, обіцяй. Добриню бив дрожж. Невже справді настане мить, коли йому доведеться підняти меча на своє щастя? На це мале, дивовижне пташенятко, що несподівано ввійшло в його серце і стало дорожчим за все на світі. Невже це буде? І так скоро? Люба, прошепотів він, якщо до цього дійде, ми загинемо обоє. Я не переживу тебе. Але дозволь, «Визначити цю смертну хвилину мені самому, мені самому! Не нароби дурниць! Ні, не нароблю!» – запевнила дівчина, і, піднявшись навшпиньки, поцілувала його.